Gaur hemen bildu gara Sakanako hainbat herritar foruzaingoaren jarrera gogor kritikatu eta ozen salatzeko. Errepaso txiki bat egiten badugu, ongi goratuko dugu foruzaingoaren gorputz bereziak, olazten burutu zituzten herritarren aurkako kargak eta txiloketak. Foruzaingoaren gorputz berezien hasieratan gertatu zenura. ura. Olatzko karga burutu dituzten ere, ezin dugu ahztu Artaozkeko desalojoetan izandako jarrera. edo Iruña Iruña okupazio mugimenduak jasandako jazarpena. Gogoratuko ditugu ere, iruñan, zuiltzailean eta bolzbagengo langileen aurkako karga bortitzak. Eta berriro, gurera etorriz, altxasun eta lakuntzan burutu zituzten tabernetako sarekala bortitzak, asko buruan ditugu orain dikere. Habenduaren hogeita maikan, foruzen goaren gorpuz bereziak, arbizura etorri ziren eta istiloak sortu zituzten. Zertara etorriz ziren, argi dago, haien aurkezten txartela izan zela. Bestela esinezkoa da, azaltzea zer egiten zuten arbizun horrelako egun batean gorpuz bereziek. Arbizuko estiloen ondorioz, iru atxilotu izan ziren, horietako bat bertako zinegotzia, eta marraka izan ziren zaurituak. Epaiaren zain daudela ez zinaztu. Aipatu behar dugu ere, gaur egun kontrol terroristak noiz naiz burutzen dituztela nafarrako puntu ezberdinetan. Eta gorpuz bereziauen azken lantsoa, jodei hurko iroz etxarriarragen atxiloketa izan zen. Foru izangoek, martxoaren bederatziko goizaldean atxilotu eta burua ireki zioten bederatzipuntu non behar izan ziziotelarik. Bere miatu zuten, eta ondoren auzitegi azionalea eraman zuten, gaur egun soto del realen orkitzen delarik etxarriarra. Galdera batzuk datozkigo burura. Nola da posible gorkuz bereziauek burutzen dituzten atxilok eta guztietan atxilotuak izugarrizko kolpekin bukatzea? Eta are gehiago, nola daiteke beti foruza bat zaurituak gertatzea, Ez da izango haiek emandako kolpea justifikatzeko zaurituak izan direla esaten dutela? Atxilotu, kolpatu, miatu, hauzite gira, eraman, eta zer izango daurrengoa, inkomunikazioa, zratu txarrak. upn bere proiektu politikoa inposatzeko egiten duen foru izangoaren erabilpena salatu nahi dugu ozen, egungo markoak, konstituzioa eta foro bekuntza mantendu nahi dute. Deno dakigu nola egiten duen hau UPN-ek, bidez, eta bide horretan jarri ditu foru izangoen gorputz bereziak. UPN-eren aurka edo eta euskal proiektuaren aldea agertzen den edo zer zapaltzeko ari ditu erabiltzen osuna hormen eskatu beharrean gaude eta foruzaingoa berarek eskatu beharrean dago. Foruzaingoan daudenak ongi ikusten ari dira nolako bilakaera izaten ari duen polizia honek eta barneztabaida bat emateko eskatzen diegu gaur hemen. Era berean foruzaingoan indarra duen sindikatu bati helari galdera batzuk luztatu nahi dizkiogu. Hadozaldagoela foruzaingoa kartzen ari duen papera represi boarekin, abertzalen batasunen alde egiten duen sindikatu hau, adosaldagoa upeneren helburuekin lanean ari den polizia honekin, Errepresioa izugarria bizitzen duen herria gara, gure eskubide zibil eta politikoak etengadurratuak ditugu, eta horrein aktibo, aktibo berri bat jarri dute martxan errepresioa areagotzeko. Guk argi gaukagu, errepresioak ez duela inolako konponbiderik ekarriko bizitugon gatazka honetan. Foruzen goa, erritarren mesedetan beharrean, upen eren mesedetan da lanean. Jakindezatela, horrela jarraitzen badute aurrean izango gaituztela. Aurrean egon gara burutzen dituzten eskubide guztiak salatzeko, eta haien jarreraren aurka borrokatzeko. Zuen aurrean izango gaituzue larun honetan. honetan, apiljak bost, zazpietan, altxasun daukazuen kuartelean. Bide batez, sakanako eta nafarrako herriari, behar lia diogu bertara gertzeko.